Gospod, reče Gospod svojim učenicima, svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred ocen svojim, koji je na nebesima. Ako se ko odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred ocen svojim, koji je na nebesima. «Koji ljubi otca ili mater, većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili červećma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne odgovorim, i koji ne uzme krv svoj, i ne pođe sa mnom, nije mene dostojan. Tada da, odgovarim peta i rečemo, «Eto, mi smo ostavili sve i za tobom pošli, šta će dakle nama biti?» A Isus im reče, «Zaista, zaista vam kaže, da ćete vi koji, koji pođeo za mnom u novom životu, kada sjedne svim čovječiji na prijestvo slave svoje svijesti, i sabi na dvanest prestola, i suriti na dvanest plemena, Izraidevi, i svaki koji je ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili djecu, ili zemlju, imena Moga radi, primit će sto puta onoliko, i na sljedeće život vječni, ali će... Nogi prvi biti posledni i posledni prvi. Sina i Svetoga Duga. Kad dolazimo hram, braće i sestre, naviknuti da svoje egoizam širimo, gdje god se pojavimo, tamo gdje mi dođemo, da to treba da se prepozna, ja sam došao i to mora da se prepozna, da se zna. Kad se krećem, narod, narod mora da zna da sam ja tu i da se ja krećem. Kad ulazim da se zna da sam ušao, kad odlazim da se zna da sam otišao i svojim odsustvom prazinu ostavio. I tako da ne napravimo sva bezumlja i svo gudilo koje jedan gord čovjek nosi sa sobom i prosipa iz sebe zrač i gordrušću. Zato je postalo Nepodnošljivo tijesno u svijetu, nepodnošljivo tijesno jer gordost svakoga od nas traži svoj dir, traži svoje mjesto. Zato nema ništa teže nego živjeti se gordim čovjekom. Jer je čovjek neprestano izložen pritisku njegove gordosti. Dakle je pogrešno usmjerenog srca koje je kroz samo ljublje pritiska prije svega onoga koje je podvegao tom iskušenju, onda i sve one koji dolaze sa njim u dodijek. Mnogo je teško živjeti sa gordin čovjekom, jer to nije samo pritisak ljudske volje, nego pritisak ada, gordo gada, izvor gordosti, to je... Satana, kao onaj koji nadahnuje sve što je gordo, kroz srce gordo, samo ljubivog, slavstvo ljubivog i srebro ljubivog čovjeka, pritiska i njega samo, a preko njega i narod, bliženje. Teško je živjeti u porodici gdje je domaćim gordo, jer se ako vid pritisak na čitavu porodicu. tu se djece sprže u prvim fazama razvoja ako ih gospod vagu da ću ne kidnapuje i ne otme iz naruče tog monstruma jer goro čovjek je monstrum to je zvijer i jako opasan za one sa kojima dolazi u sušred. a danas nemamo jednog monstrumu u gradu pa da kažemo čuvajte se pojavio se jedan gordeljivac živi tu budvi i predstavlja veliku opasnost Čuvajte se, date i fotografi, izbjegavajte njegovo njegov prisustvo i razgovor sa njim, jer je god i izazio opasnost gdje god se pojavi. Nije samo jedan, nego je ogromna većina takva braća i sestva. Mnogi od nas su na taj način i od te bolesti, bolesti. Zato se osjećaju i tje skopre. Jer je mnogo gorih, tu je velika tjeskoba, svako će sebe da nametne onom drugom, a onaj drugi opet će sebe da nametne. Sad je samo pitanje raspodjele onih sredstava koja omogućavaju gordosti da se širi, da li neko ima manje ili više novca i lukave pameti da se nametne. U svakom slučaju veliki pritisak. Treba da znamo mi gordi, braće i sreste, povesni i opasni kao takvi. Kad uvazimo u hram Boži, da to nije mjesto na koje smo mi ne vikli da uvazimo. Ta prazna svjetska zbolišta nije tako u hramu, braće i sreste. Svijet je u suštini prazan, zato je potrebna jaka i snažna maska da bi prilukao pažnju. zbog toga što je u suštini prazan. U crkvi nije tako, braće i sestre. Mi ovdje dolazimo neupražan brosok hrama da unesemo svoju gordost i da svojom navodnom veličinom svetošću, mudrošću, pobožnošću, pameću ljepotom ispunimo ovaj ambijent. Kogod tako dolazimo, On je najtužnije stvorenje u svima svjeturima i najtragičnije biće. Ko će svojom ljepotom, svojom odlošću, pamjeću i pobožnošću da ispuni hram, on je, kako kažu naši sveti oci, u prevesti. On je pogriješio i to dobro pogriješio. Kad ulazimo u sveti hram, braće i sestvo, ulazimo u hram Bože, u dom gospodnje значи, znači da u tom domu neko živi i da u tom domu postoji domaćin. I mi smo njegovi gosti, braće i sestre, a on nije samo čovjek, on je i Bog, pritom savršeni Bog i savršeni čovjek. A mi, braće i sestre, kao ljudi, nismo savršeni, nego ogrihovljeni О страi i bovesti, smrtni. Он без ма ni smртni. Он pun zdravlja isttočnih zdravlja mi puni bovesti. У njemu nika pog poroka i греha nema za razlikiku od нас, kuропujemo mногим borоциma, mногиm страстиma i oprumenjenji mногиm iтреški i, i smртnim глиima mi ljudi, a on sin Boži. To je mnogo važno, braće i seste, da znamo kad krenemo ujutru kad crkvi, da se prisjetimo toga, jer zaborak, prokletić ovoljski zaborak, zna to da otrgne od svijesti, pa čovjek malo osili kad uvazi u hran. To se vidi počeši od sveštenost u pa onda do da oni koji tek kreću, vidi se ta jedna Drskost, ta pretjerana smjelost, koja je pogrešna da se liječiti, ako je prihvatimo kao bovest i priznamo kao bovest, ali ako nastavimo tako, drsko da se ponašamo, neće na dobro da izađe, jer Bog ne voli gorde. I ne samo što ih ne voli, nego im se, zapamtimo, protiv. Bog se protivi gordima. Srašno je, braćo i sestre, biti u situaciji, biti u raspoloženju u kojem se Bog protivi. Prevedimo to na ono što je možda nama jednostavnije. Tu su sva vrata zatvorena, taj čovjek ne može više ni jedan jedni korak da napravi. Potpuno blokira račun i nema ništa. Ako Bog zatvori slavine, braćo i sestre, čovjek ostaje samo bolesno. Samo jad, samo nemir, strah, ludilo i smrt. I postaje društvo onih koji se Bogu usprotiviše prije čovjeka i kojima se Bog protivi. Potpuno, dakle, društvo demona, djavlova, na čelu sa onim kojih vodi, kojih napasa sa satanom. Kad ulazimo, braćo i sestre, u sveti hram, mogotovo na svetu liturgiju, treba da znamo, treba da se pocijetimo, da se pitamo kao sveti, jer veliki, zašto sam ja danas ovdje? To pitanje postavljamo, braćo i sestre, i dok traje sveta liturgija, jer vidite i sami da um jako brzo, brzo sklizne, jako brzo pobjekte. Po Zato, ako ne znate se, molite. Ako ne razumijete pogoslužbene teksto, ako u ne razumijete, a vrlo često ne razumijemo smisao svete liturgije i liturgijske radnje, a nažalost najveći broj nas tu uopšte ne razumije, mada ako budemo srpljivi i uporni naučit ćemo, jer ima kod da nas nauči, pitajmo onda sebe, zašto sam ja danas ovdje? Zašto sam ja danas došao ovaj hran? Po samo to pitanje, iako se odgovor neće odmah naći, ali pitanje možemo da ga isprovociramo, braće i sestre, da se pojavi dobar odgovor. Ako je neko sebe danas pitao, zašto je danas ovdje, mogo je da čuje odgovor, ne od čovjeka, jer ovdje ništa nije od čovjeka. Ako jeste od čovjeka, onda je čovjek sredstvo djelovanja Božljega, kao što je Svrštveničko djelovanje, djelovanje sveštvenog služitela, djelovanje ljudi kroz koje sila Božja djeluje. Ali izvol je Bog, braćuje svesre. Nema ništa da izvira iz čoveka, u crpi to treba da zapamtimo. Ništa iz čoveka ne izvire, Pa i ako čovek zakaže, ako pogriješi, ako se odreknje, nije preslušio izvor. Jer izvor nije u čoveku nego u Bogu. A Bog se čovjeka neće odreći, vjernih slugu se nikad neće odreći, Gospod. Njegov zavit je, i sestre, vječan. Tako nemojmo da se plašimo, ako ljudi malo zakažu, ako vidimo rasklapljenost u služiteljima, crkve ili među bližnjima, nemojmo se brinuti, izvor je neiscrpan, izvor je u Bogu, besmrtnom Bogu, čovjeku ljubivom, mnogo milostivom Bogu. U crkvi, braće i sese, i riječ nije ljudska, nego Božija. U ovom svetom evanđelju i u apostolu koji smo čitali, zato skrećemo pažnju, nemojte djecu da učite da sjede dok se čita sveto evanđelje, jer to je neimanje straha Božije. Ako djeca sjede za vrijeme čitanja svetog evanđelja, nemoj onda da se čudite ako vas ne slušaju u kući. Kako će te sluša ako Boga ne sluša? Ti jesi majka, jesi otec, ali on je Bog. Otec, spasitelj, dvorac, mnogo više nego što smo mi. Iako smo najbolji roditelji Bog je neuporedivo već od nas. Nemojmo da dozvoljamo, braći i sestre, da se djeca rastlabe u tim prvim razvojnim fazama. I onako ih školove uči da ne poštuju, pa još i mi da im dodamo ulja na vatu. Da stoje i da se sa pažnjom slušaju i Boga da se boje. Tome i treba naučiti, pa će sve ostale lekcije brzo da savladaju. Ako se Boga ne budu bojeli, ostaće loši ljudi i glupani, i tupani. Neće umjeti, braći i sestre, ništa da shvate, ništa da razumiju. Neće razumjeti svetoga samu. Neće razumeti ni svetoga Vasilije. Neće razumeti liturgiju, angelu, svetitere, majku Božju. Nikoga neće razumeti. Doložit se sa majmunima, sa pekinezarima, sa pticama, sa beslovesnima. Na tajnima će da pat. I sa demonima. Demonja će ovako da razumiju. Jer i demonji ne ustaju. Ili, recimo, ustaju, kad se čita sveto evanđer. Demon ustaje vrhtiji ili u krajnjem, lježi u nezustavljivom trgu, kad treba riječ Božja da se čita, demoni bježe, braći i seste, a ljudi sjede i zijevaju. I ko zna šta premeću po glavi? To je, braći i seste, jako opasno, je velika boveza. Evo sad, kad bismo prošli češljen, kroz umove naše, tu bi našli svega dvije, tri jake dvrti sa to jest upamćene riječi svetog evanđelja. Najveći boj od nas potpuno obrijane glave. Demon došao i obrijano glavu, ništa nije zapamtio, ništa je apostol Pavle govorio u poslanici, ništa je gospod rekao u svetom jenđeru. Obrijana glava. Obrijana može da bude i odsječena, braćo i sest. A ako ima dvije, tri dvake da nekome ostadoše u korinjeni makar jednu riječu ili, ili evanđelistu da smo zapamtili. A paćite, došli smo u dom Boži, došli smo tamo gdje je Gospod, braće i sestre, ljepota, gdje je Gospod svetost, gdje je Gospod sila i mudlost, a ne mi. U hram Boži ne ulaze pravednici, braće i sestre, i svetitelji, i zdravi nego bolesni, i grešni. Tako se u hran Boži dolazi i takve Bog dočekuje i prepoznaje i liječi i seljuje. A liječi nas braćaju sestre i svojom riječi. Danas u Svetom Evanđelju čuli smo šta je gospod rekao. Obratimo pažnju. Da se ne bismo posile srijetali na ulicama i govorili o problemima koji ne mogu i ne smiju da postoje za jednog hrišćanina, za jednog potencijalnog svetitelja. Jer u crkvi, braće i sestre, mi smo svi potencijalni svetitelji. Ako hoćemo da budemo sveti, možemo u crkvi. I možemo i trebamo da budemo. To je naš cilj. Da se sjedinimo sa Duhom Sveti, a sa njim da uđemo zajednići sa Sinom, Otca Nebeslugi, sa samim Otcem. I takav čovjek ne može, a da ne bude sveti. Tako da i riješ Božja koju smo danas čuli osvećuje braći i sestri sve one koje se pažnjom slušaju. Gospod je fino rekao braći i sestri danas svakome od nas koji smo se ovdje sabrali. Nemojmo to da zaboravimo brzo. Ko se odrekne meni? Prevedimo od crkve pravoslave, liturgije božanstvene, postova osvećenim. Simbola vjera, svetog i apostolskog, sveto-otačkog učenja, svetoga predanja. Ko se odrekne praznika naše svete crkve? Ko se odrekne svete nedelje, braćo i sestne? Ko se odrekne takšnog dolazenja na liturgiju prije nego što ona počne? Ko se odrekne čitanja svetoga jevanđelja? Ko se odrekne posta? Ko se odrekne molitve? K'o se odrekne poštovanja svetitelja, poštovanja ангела i posebno naglasiti poštovanja majke Božije? K'o se odrekne, braćo i seste, svega toga ili bilo čega od toga odrekao se Hrista? Nemojmo da se zbunjujemo, jer crkva je dijelo Hristova. Ako se odreknemo, braćo i seste, episkopa naše crkve, ako se odreknemo naših sveštenstva, Mi smo se Hriste odreli. Ko vas sluša, kaže Gospod, svojim vjernim apostolima i vjernim episkopima i učiteljima crkve, mene sluša. Ko se vas odriče, mene se odriče. Ko se odriče svetih otaca naše crkve, Hrista se odriče, braći i sese. Ko se odriče, majke Božije, daj se tek Hriste odriče. Kako možemo poštovati njega, a majku da preziremo? Ko se mene odričuje? Ne odričuje se mene nego onoga koji je mene poslao, kaže gospod, ukazujući nas na oca nebesku. Pa onda kaže, a ko se mene odrekne, odreći ću se i ja njega pred ocem svojim i angelima nebeskim. Sveti otac naše crkve, jedan od svih svetih koje danas stvarimo, jer danas je nedelja svih svetih, braća i sest. Svih svetih nedelja, sve ih danas proslavljamo. Jedan od velikih među svetima, Sveti otac i ovam zvotovosti, držeći se ovih riječi gospodnih, kaže, odnosno objašnjava narodu koliko je to važna riječ, pa ne smije se propustiti. Ako se mi, braćni sveste, za ovo kratko vrijeme našeg stranstvovanja, jer mi ovdje stranstvojamo, braćni svesti, kogod pokuša ovdje da stekne nepokretnu imovinu, taj u gledoj opasnosti, jer on stranstvoje, on se kreće, on ide, on je danas ovdje, sutra može da živi na potpuno drugom kontinentu, u potpuno drugim uslovima, a već preko sutra može da ne bude među živima, I da sve ono što on život uvagao, srce, da ne bude više njegovo. I on razan da ode u vječnost. To je strašno, braći i sestri. Zato je sveti otrći on govorio da se treba vezati za Hrista, braći i sestre, svim svojim bićem. I srcem, i volom, i umom, i tijelom. Za njega se vezati. Njega ispobjedati. Njemu se kvanjati, njega poštovati, sa njim se, braćo i sestre, sjediniti kroz crkvu njegovu. Onako, ne bi mi htjeli, nego kako nas crkva uči, kako nas sveti oci uče, a oni nas uče, braćo i sestre, to je isto važno da znamo. Duhom sveti, to je nepogrešivo učenje, to je učenje samoga Bogu. Kose, braći i sese, Boga na taj način drži, odnosno koga se ne odriče, poštojući ga na pravoslava način, njega će Sin Boži priznati pred Ocem Nebeskim. Šta to znači, kaže sveti Jovan Zvatosti. Zato to naše kratko ispovijedanje to je relativno kratak period, braći To je kratko vrijeme našeg ispovjeništa, naše podvižništa. A šta se trudili? Deset godina se ispovjedao Hrista kao ispovjednik, ne kao mi što ispovjedamo braće i sestre vjerom koja je puna nekih izgaja, puna nekih kompromisa. Ne, nego ako bi ispovjedali Hrista kao što su bi ispovjedali naši mučenici, ispovjednici i svetitelji deset, dvajest godina, šta smo radili braće i sestre u odnosu na ono što ćemo dobiti. Nije ispovjedamo pred rodom, pred ljubotvornim i grešnim. Pokvarjeno. Pa, ispovjedamo živoga Boga pred mrtvim svijetom. Ispovjedamo živoga Boga pred mrtvim satanom. Ispovjedamo istočnika života, istočnika mudrosti, istočnika svetosti, pred bezumjem ovoga svijeta, koje je puno opmane, puno važi, ispovida mu jedinog čovjekoljubca pred svijetom koji mrzit čovjeka svijetom ujedahut čovjek on mržnjom ogolomih razmjera pred čovjekom ubicom brat i sestra pa je to teško brat i sestra je to komplikovano ispovijadati boga pred čovjekom ispovijediti boga čovjeka pred nečovjekom polu čovjekom i kao čovjeku Kako je te ljudi nazivao sveti justi Je to teško, to komplikovano. Ispovijedati onoga koji svemu život daje, koji izvor svakoga bogatstva pred ovim svijetom kooga u Lohkog krade, molja, sjede i rdža uništava. Ja li to teško, braći je to komplikovano. Ispovijedati onoga koji, koji nas hrani tijelom i krvlju pred onima koji nas slano vodom hrab i napojoj i raznim drugim otrovima je to teško to komplikovalo 10 20 30 godina 100 godina 1000 godina milion godina je to napao Azor Bogoslov i Nadar dobijamo vraćaju se šta dobijamo Kaže sveti Jovan Zlatulci, dobijamo to da nas Sin Boži prizna pred Otcem Nebeskim. Šta to znači, braći i sest? To ne znači da nas prizna u istim tim okvirima vremena i prostora. Jer Otac naš Nebeski je iznad toga, braći i sest. On je kroz crkvu, kroz Sina svoga i duhom svojim svetim takođe da prisuta i u prostoru i u vremenu. Otac naš nebeski, braćo i sestre, je danas prisutan ovdje, duhom sveti. Ako je duh sveti koji od njega ishodi danas ovdje, onda je i otac prisutan. Ako će biti tijelo i krv njegovog sina ovdje ponuđeni, predloženi i nama predani, onda je i otac sa nama, braćo i sestre, to da znamo. Dakle, on je u vremenu prisutan Ali će nas priznati, braćo i sestre, i u onoj drugoj ravni postojanja, gdje više neće biti ni prostora, gdje više neće biti ni vremena. Pazite, obraćajte pažnju, to je mnogo važno, a to zavisi od ovoga danas. Priznaći nas pred Otcem i Angelima nebeskim. To priznanje, braćo i sestre, nije na godinu dana, nije na dvije godine. ...to priznanje na vječnost. Koga svim Božim prizna pred ocem Nebeskim... ...taj će vječno biti priznat u Carstvu Nebeskom. Smatramo, poučeni Svetom crkom, da to nije... ...stvar, da to nije mogućnost koju treba propustiti, braći i sest. Velika je šteta. Ne nadoknadiva šteta propustiti je. Zato... Naš odnos prema našoj svetoj vjeri, naš odnos prema našoj svetoj crkvi, jer nema vjere bez crkve, braći i sestri. To zapamtimo, jer ovo vrijeme ugrožava tu pravoslavnu svijest. Nema Boga bez crkve, braći i sestri. Nema života bez crkve. Nema istine bez crkve. Nema Hrista bez crkve. Nema duha svetoga bez crkve. Nema vjesnoga života bez crkve. Zato, poštujemo crkvu i ispovjedajmo je pred ljudima. Ispovjedajmo je braću i sestre i kad bude došlo teže vrijeme nego što je današnji sunčani dan, kada nas nikakva patrole nije zaustavila, kada nas niko ne prati, a doći će vrijeme, jer danas se sjećamo naših svetih otaca i mučenika koje su patrole zaustavljali braću sestre. Pitajući put ste krenovi. Na svetu liturgiju. Ne može tamo. Treba se hlanjati idolima. Treba se hlanjati drugim bogovima. Oni nisu to htjeli i glavi su im otkidali, braćo i sestri. I se Tako i mi. Danas smo došli, nije nas niko zaustavio. Dobro je. I treba se spremati. Treba snagu sticati, treba duha svetoga steći, da bi on... Sutra ili preko sutra, kad nas budu izvodili pred načalstvo i vlasti, govorio iz nas. Jer u tim trenucima, braće se seste, čovjek koji ne bude imao duha svetova u sebi, neće moći vjeru da ispovijedi iz dače Hrista. I danas ga mnogi izdaju, istine izdaju ga na jako jeftin način. Ne odlazak na liturgiju zbog neke citnice, to izdaja Hrista. Ti si izdao krv njegov, nisi ti izdao sve što njegov koji tamo služi. Baš, mnogi od njih baš briga što si ti došao ili nisi došao, nažalost. Ali si krv Hristovu izdao koja se tamo izliva, tebe radi i tvoga spasenja radi. To izdaja Hrista. I ako čovjek ostane u tome, budimo sigurni, braći i sestre, jer je to on rekao. Onaj koji će nas priznati pred ocem ili, ne daj Bože, koji će nas odreći pred ocem. On je danas svima nama rekao ako ga se budemo odrekli, odrečiće se i on nas. Svaki naš poteljc povučan prema crkvi, braći i sestri, direktno se odnosi na Hriste i zaziva njegov poteljc. Pazite kakva je to strašna odgovornost. Mi ga priznajemo, ispovjedamo i on nas priznaje. Mi ga se odričujemo Nemojmo misliti to, to će proći bez nikakvih posledica. Ne, braći i sestri, i on se nas odriče. Ako nas se on odrepne, nema, braći i sestri, nikog više ko će nas upravljati i pred oce izvesti. Otac nebeski, zapamtite, da postoji otac nebeski, da je sve ovdje, braći i sestri, ka njemu usmjereno. Nikog od nas neće primiti, to dobro zapamtimo, ako mu ga sin Boži ne privede duhom svetu. To zapamtimo. Ni otac, ni majka, ne znam ko, ne mogu da intervenišu kod oca Nebeskog ako sin Boži ne uzme tu dušu i to tijelo i privede ocu i prizna ga pred njim. Sve druge, Otac Nebeski neće priznati ni za djecu, ni za sinove i u Carstvu nebesko neće uvesati. Zato, braći i sest, razumimo to, da je život crkve, da je naš život u crkvi, nešto od čega nam zavisi vječnije život. A ako smo i uveske, treba da znamo da od toga ništa važnije nema. I da druge mogućnosti, se semove koju nam crkva daje, nema, braći i sest. Nemojmo to da, da propustimo, nemojmo to da ne upotrijebimo. A da bismo uspjeli u tome pomoći će nam svi sveti naše svete crkve koje danas prosklavljamo. A njih, braće i sese, nije malo. Crkva ovaj prazniki postavila da bi obuhvatila sve one čija imena mi ne znamo. A mi ne znamo, braće i sese, ni imena onih koje bi mi da znam, A ima i bezboj braće i sese, mučenika Hristovi. To su oni To su naše braće, mislim da je Bože, ne su braće, ali kako su oni ispovjedali vjeru? Krvju, smrću, umiranjem za istinu. Mi smo, braće i sestre, njihova braće po duhu, njihova braće po ocu, njihova braće po krištenju, njihova braće po liturgiji, njihova braće po crkvi. Ali kakav je naš odnos prema ocu našem, to treba da provjerujemo, braće i sestre. Da provjerimo, dobro da provjerimo. I današnji praznik nas poziva na to provjelo. Okean krvi mučaničke, braće i sestre, oko nas. Krvi mučaničke, kosti u pogomljeni, glava ocečeni, braće i sestre. Znoja prolivenih, postova nadljudskih, podviga nadčovečanskih. «Rijeke, potoci i mora, suza i sprakani, u netovežni, stradanje, braćevi i sestre, velikih stradanja, to je atmosfera crkve, to su naši sveti oci Bogu primjeli na dan. I što kaže sveti Jefren Sirim, to sveti Jefren Sirim, braćevi se se brine, a gdje smo mi onda u toj prični? «Kako ću ja izaći na dan strašnog suda?» pored svetih mučenika, šta ću prinijeti? koju u žrtvu, koju, koji podviju? Bogodarnost. A oni tamo iskidani, izbodeni, u pocječanih glava, izvađeni hoći koža, odrani, braći i sestri. To je naša sveta crkva. Nismo mi najljepši u crpi, braći i sestri. Nismo mi najpametniji u crkvi. I nismo mi u crpi sami, braći i sestri. Crkva je puna ozbiljnih ljudi, ozbiljnih likova, svetitelja, braći i sest, i Bog njih voli, Bog njih A mi treba da znamo da smo ušli u taj prostor i znajući to polako da koračavamo njime, braći i sest, da ne ispadnemo sramni, da ne ispadnemo tragi komični, izvodeći neku pobožnost pored ovih svetih likova koje novim svetim freska. I tako da se smiravamo, braćo i sestre, i da kroz smirenje i kroz pokajanje ispovjedamo Boga, da ga poštujemo, da ga ispovjedamo i pred svetiteljima, da ga ispovjedimo i pred svijetom, da ga ispovjedimo i pred angelima i pred demonima. A najbolji način jeste liturgijski način života i potrižnički i evanjelski način života, da živimo varlinom. Da se trudimo na evanđelskim vrlovinama. Tako se Bog ispovijeda, takve ljude, takvu djecu, on se braći i sese priznati i uvesti u calstvo nebesko. Nemojmo se tim da se igramo previše je veliki ulog, previše je velika cijena kojom smo iskupljeni i previše je skupa krv kojom nas gospod iskupi, braći i sestri. Nemojmo u nju da se ogriješimo, nego ako bude trebalo, ako bude volja Božja, onda i mi nešto naše krvi, ako već ne možemo svu krv, kako su sveti mučenici govorili, svu krv da daju, ne jednom nego hiljadu puta na dan, da nešto damo, braće i sve se gospodu, na žrtvu. Makar ovo naše stajanje, makar ovo našu pažnju, ovaj naš trud, Ali ne samo ovo, ne nemojmo da spadnemo na tu bijedu, samo nedeljom na liturgiju. To, to nije što ne ličimo. Dajmo, sese, što možemo, dajmo maksimum od nas i za to ćemo dobiti maksimalno poštovanje, dakle priznanje Sina Božijeg koji će nas Duhom Svetim priznati pred Otcem Nebeskih. A to priznanje će za posljedicu imati vječno obraženstvo I naslađivanje braći i sestre u carstvu nebeskom. U carstvu onoga koga danas, daj Bože, da ispovjedimo jednim ustima i jednim srcem. U carstvu oca i Sina i Svetog Ruka, kome neka je slava u vijekove vijekova. Amin.